Мовив крізь сльози він так, і плакали з ним городяни. Заголосила у тузі гіркий між троянок Гекуба, «Сину мій, нащо бездольній, у муках нестерпних без тебе, жити мені і днями, і ночами по цілому місту, гордістю був ти моєю, був захистом нашої твердині». Нашим троянам усім і троянкам, які, наче Бога, теж шанували тебе. Великою славою був їм, поки ти жив, але доля і смерть тебе нині настигли. Мовила так у сльозах. Дружина ж не знала, що сталося з Гектором, ще не прийшов, бо вісник до неї правдивий. Щоб сповістить, що за муром поліг її муж біля брами. В дальнім покої високого дому багряну тканину Ткала подвійну вона, в ній гаптуючи квіти в заристі. В домі вона на вогонь пишнокосим звеліла служницям Мідний поставить великий триніг. Щоб вчасно готова, Гектору тепла купіль була, тільки вернеться з бою. Їй не спадало й на думку, дурній, що яке тут купання. Гектора вбила руками Ахілла, богиня Афіна. Зойки почула вона, і голосіння сумне біля вежі, і тілом усім затримтіла і човник із руки її випав. До пишнокосих служебниць вона тоді знову звернулась. Дві хай зі мною йдуть. Побачити треба, що сталося. Голос свекрухи шановної чую, і серце у грудях б'ється, аж вискочить хоче. До уст аж коліна у мене гнуться. Лихо якесь над синами прямо нависло. Хай ці слова не досягнуть до але вельми боюся, щоб могутньому Гекторі нині Ахил богосвітлий до Іліона шляху не відтяв і, рівниною гнавши згубного шалу й безтямної зваги на вік не позбавив. Не дожидає во ворога гектор, сховавшись у натовп, а виступає вперед, у відвазі, ніхто з ним не рівний. Мовивши так і спокою, побігла вона, як менада. З трепетом серця й за нею слідом поспішали служниці. Щойно дісталась до вежі і мужів, що юрубою стояли, вибігла швидко на мур і побачила здалеку тіло мужа від міста нещадно волочене, бистрій коні, Мужа її волокли до ахейських човнів глибодонних. Темної ночі і мла повела їй зволожені очі. Навзнак, зомлівши зненацька, упала вона непритомна. Світлу пов'язку зірвала, щола свого плетену сітку, і з обручем, і від себе далеко відкинула, і бинду, і покривало, їй дала золота Афродіта Днини тієї, як Гектор повів її шоломосяйний Від Етіона, численні віддавши за неї дарунки Та навколо ятрівки і зовиці її оточили І ледве живу її в серце уражену спільно тримали А як лише опритомніла і дух в її серце вернувся. Гірко вона заридала І мовила серед троянок «Гекторе, горе мені! Для однакої долі обоє Ми народились, ти в трої, Високій, приамовім домі. Я ж у підгір'ї лісистого плака У фівах славетних, В домі вождя Етіона» що виховав сам нещасливий доньку нещасну, було б мені краще на світ не родитись. Нині зійшов ти в оселю, а їдову в темні глибини, що під землею мене ж удовою в невтішному горі в домі своєму лишив ще й наше малене мовлятко. Що породили на світ ми бездольні, ні ти йому мертвий, Гекторе, ані тобі він на захист не стане ніколи, навіть якщо многослізних боїв він уникне Ахейських, все ж у майбутньому тільки труди і печалі на нього ждатимуть.